I ett litet rum någonstans i Sverige. Leo anklagas för att vara skyldig i sitt eget gäng pengar. De äldre som tidigare har tagit honom under sina vingar misshandlar honom nu. De eh, håller fast mig, slår och slår och sparkar så att det gör ont i hela kroppen. Idag försöker han lämna det kriminella livet bakom sig trots hot och erbjudanden om att utföra skjutningar och sprängningar. Det var en kille som hade mellan 150 till 200 000 på sin skalle och jag fick frågan om jag kunde skjuta honom. De de frågar ju mig eftersom jag var så ung så jag riskerar inte att få något långt straff. Petri Krim den här veckan om Leos väg ut ur gänget, hoten och de kriminella uppdragen. Jag heter Mariela Quintana Melin. Och jag heter Linus Lindahl. att ja, 200 000 för att skjuta någon med gucci caps, 100 000 för en sprängning eller ett mord eller en lax för att spana. Ja, det där är uppdrag och summor som spridits på sociala medier och i chattgrupper det senaste året. Och det är den här typen av meddelanden som kan vara vägen in i den kriminella världen för en ung person, oftast en kille. I det här avsnittet ska vi fokusera på hur vägen ut ur det här kan se ut och vad det är för verklighet som unga kriminella lever i idag och vilka uppdrag som de erbjuds att ta. Ja, det pratas ju mycket om att polisen och kommunerna ska satsa på avhopp och nyligen så kom en rapport om vad som behöver göras för att stärka stödet till dem och man kom bland annat fram till att arbetet med avhoppare under 18 år behöver ses över och att man måste jobba mer på att sprida vilket stöd man faktiskt kan få. Fler kommuner har sökt pengar för att kunna satsa på gängkriminellas avhopp men enligt en granskning som Ekot har gjort så visade det sig att de här pengarna som regeringen öronmärkt till kommunernas arbete med avhoppare tagit slut. Och enligt siffror som Ekot har tagit fram så var det 650 personer som var i kontakt med polisen under förra året om att lämna gäng, alltså att hoppa av. Men det finns såklart ett mörkertal här. Ja, vi har träffat en av dem som inte finns med i den här typen av statistik. Vi kallar honom Leo. Vi har bytt ut hans röst och namn för att han ska känna sig trygg med att ställa upp. För även om det var ett tag sedan han bestämde sig för att lämna kriminaliteten så får han hot skickade till sig av kriminella än idag. Hot som riktas mot både honom själv och hans anhöriga. Och vi ska följa Leos väg som kantas av jakt på bekräftelse, svek, att bli skadad av sina egna... Och ständiga hot som fortfarande alltså pågår. Och till skillnad från andra historier om avhoppare som vi har berättat om i p Krim förut. Så har Leo inte tagit hjälp av varken polis eller avhopparverksamheter. Leo är också en av de som fått erbjudanden om att utföra våldståd mot betalning när våldsvågen drog in genom landet. Och det var ju så som många ungdomar gick in i eller drogs in i gängkriminaliteten. Leo är fortfarande väldigt ung och han vill övertyga andra unga om att inte ge sig in i kriminalitet i en tid där rekrytering går enklare och snabbare än någonsin via sociala medier. Jag vill att de yngre ska veta hur det är att leva det här livet och att de ska välja andra vägar än kriminalitet. Och skolan den, är viktigare än snabba pengar och skada andra och leva i stress. Ja, jag hade inte så många att prata med. Jag valt i själv eftersom jag bodde på HVB-hem och, och så. placeringar ja, det, det har inte varit bra. Det, det har hänt mycket saker. Som barn är Leo utåtagerande och busig. Hemma är en hel del problem och det går så långt att Leo placeras i olika familjehem från och till under uppväxten. och Han trivs aldrig på de här placeringarna. Jag kommer ihåg en gång på vintern. Jag hade gjort någonting, jag kommer inte ihåg vad det var så men de låste ut mig när jag bara hade kalsonger på mig i minusgrader. Varje gång jag gjorde något fel så blev det bestraffning. Antingen så låste de in mig på mitt rum och så satte de sig utanför dörren och vaktade. Och jag hade rummet på övervåningen så ja, jag kunde ju inte ta mig ut. Familjerna som han bor hos orkar inte ha honom kvar och Leo flyttar tillbaka till sin egen familj och till slut så börjar han komma till sin rätt i skolan. Jag träffade nya kompisar när jag flyttade till stan. Det, det är kompisar som jag har kvar än idag och det, det är nog den bästa tiden i mitt liv för då tyckte jag verkligen om skolan. Jag tyckte om varenda ämne och allt, allt var bra. Leo gillar allt i skolan. Extra mycket så gillar han idrotten. Och på fritiden är det fotbollen som han väljer att satsa på. Där känner han gemenskap och att han är som alla andra. Både de jag spelade med och föräldrarna tyckte att jag var bra. och Jag fick mycket beröm och det kändes som att de, ja men att de tyckte om mig. Jag tror att många förstod att jag liksom, ja inte hade det så bra hemma. Han väljer att satsa allt på fotbollen, men i takt med att han och lagkamraterna blir äldre så får han det tuffare på planen. I tonåren så får han nya kompisar och träningen känns inte lika viktig längre. Det var under ett sommarlov som allt förändrades. Jag började hänga med fel människor. Jag föll för grupptrycket. De nya kompisarna gick... Inte till skolan utan de gjorde andra saker och många av dem hamnade i kriminalitet. Mina gamla kompisar däremot, de, de skötte skolan och sin träning. Det är äldre personer som ger Leo uppmärksamhet. Även om han har haft kompisar innan så har han inte haft äldre att se upp till. Och hemma är det ju stökigt. Men problemet med de här nya kompisarna är, som så många gånger när man pratar om rekrytering av unga, att de äldre är intresserade av något helt annat än att bli kompis med en yngre kille. Jag tyckte de var spännande och coola. Man tänkte kolla, hans. slogs under någon och... Han rånar någon. Ja, men man såg liksom upp till dem och ingen rörde dem. Och eftersom jag, ja, men jag kände dem så vågade ingen gå på mig heller. Och jag har varit mobbad tidigare, men, ja, men när jag började hänga med dem, de äldre, så ja, då var det ingen som vågade gå på mig. Och det var ju sjukt coolt att ingen, ingen kommer röra mig. Liksom. Om jag blev mobbad i skolan så kan jag ju bara skriva till de äldre och. Då hjälpte de mig att med hota eller att slå dem som mobbade- eller var taska mot mig. Och, men då var det att. Då började mina bra vänner att ta avstånd från mig eftersom de såg att jag förändrades. De äldre killarna, alltså Leos nya kompisar, ägnar sig åt narkotikaförsäljning och är förebilder för många yngre. Och det är nu som Leo själv kommer i kontakt med narkotika för första gången. Det börjar med små grejer som att kanske. Ja, men hämta 100 gram hash och sen lämna vidare det. Sen fick jag så nya uppdrag. Det blev mer och mer för varje dag. Leo slutar spela fotboll. Han sköter inte skolan. och Under tonåren blir kriminaliteten hans livsstil. Jag ångrar att jag bytte kompisgäng. Om jag inte hade gjort det så då hade jag varit en annan person idag. Leo blir en klassisk springpojke. Han hämtar och lämnar narkotika runt om i stan. Och våldet är hela tiden närvarande, även om han själv drar sig för att använda grovt våld. En vän till honom har till exempel en konflikt med en annan kille och en dag blir det bråk mellan dem som spårar ur, fullständigt. Ja, min vän han höll på att dö, men klarade sig. Det är... Det var det sjukaste jag sett i mitt liv för det var så mycket blod. Ja och parallellt med kriminaliteten så fortsätter problemen hemma för Leo som på nytt placeras på HVB-hem. Men precis som hans tidigare placeringar så är det något som inte funkar. Ja, men det var mer som att sitta i fängelsen än att vara på behandlingshem. Det var mycket bestraffningar och vi fick knappt gå ut. Trots allt så gör den här placeringen att Leo ändå får någon slags distans till kriminaliteten. Det var en ny stad, nya människor. Enda gången man kunde få tag på något det var om man varit på permission och kunde ta med sig droger in på HVB-hemmet. Men jag mådde inte bra där. Allting var nytt och jag visste knappt vad HVB var för något. Jag var förvirrad. Ja, Behandlingen på HVB-hemmet biter alltså inte på Leo. Den ger snarare motsatt effekt när han kommer hem igen. Ja, men jag gick från noll kriminalitet på HVB till att köra inte 100 utan 250 procent. Ja, jag maximerade så mycket det bara gick. Jag var överallt och gick inte att prata med mig. Jag tänkte att nu, nu har jag varit borta ett år så nu, nu bryr jag mig inte längre. Leo går raka vägen tillbaka till sitt gäng. Han förvarar och transporterar knark. Han hänger med folk, fästar, knarkar. Han kör all in på den kriminella livsstilen. Jag becknar mycket och fler och fler visste vem jag var. Utifrån sett så kan det uppfattas som att de äldre i gänget har mycket pengar till exempel genom att de har dyra kläder på sig. Men skenet bedrar. Alla var helt desperata, hade inga pengar. Ja, alla var så fattiga. Det var så fucked up. Men det här spelar ingen roll för Leo och i hans värld så är han störst, bäst och vackrast vid den här tiden. Jag skapar problem. Jag slogs med alla, pratar med noll respekt. Jag tänkte att jag var störst av alla och att jag hade de äldre på min sida. Han bor på olika ställen och får mer förtroende av de äldre i gänget. De visar att de bryr sig om honom och att de litar på honom. Leo är duktig på det han gör och efter ett tag så får han ansvar att sälja knark åt grupperingen. Han som bestämde sa att om, om du kan hålla det här och sälja det här så då kommer jag att klättra i gänget. Men eh, det var ju inte så det blev. Ja, en dag så vänds Leos liv helt upp och ner. De äldre som har tagit Leo under sina vingar och brytt sig om honom verkar plötsligt vara förbannade på honom. Han förstår inte vad han har gjort men han får veta att de äldre menar att Leo är skyldig dem pengar. En påhittad skuld enligt Leo och pengarna som de vill ha, de har inte han. Han försöker ta avstånd men känner till slut att han måste lösa det här. Han vill inte gå runt och vara rädd. Så han bestämmer träff med några av de äldre. Men det som han tror ska landa i någon form av utskällning utvecklar sig till något helt annat. Han försvinner i ett litet rum av sina tidigare vänner. Då, då tänkte jag att nu, nu är det kört. Jag, alltså jag har aldrig varit så rädd i hela mitt liv. De håller fast mig, slår och slår och sparkar så att det gör ont i hela kroppen. I över en timme pågår den brutala misshandeln av Leo innan de slutar slå och sparka honom. Det gör så ont att Leo inte kan beskriva smärtan. Och till slut så möter han en kompis som larmar efter två. Först och främst så tänkte jag bara att jag ska bli läkt först och... Och att sen så ska jag göra allt i min makt för att skada dem. Men idag tycker jag inte att det är värt det. Jag är inte kapabel att göra det mot ett helt gäng själv. Leo blir liggande på sjukhuset tag med skadorna från misshandeln. Hans familj kommer dit. De var helt förstörda och mådde inte så bra. Det har tagit hårt på dem. Men han är nu i ett läge där hans vänner slagit sönder honom för en skuld som han menar inte finns. Så han vet inte vad han ska göra. Under den här tiden så får han kontakt med några personer som jobbar med sociala insatser inom kommunen och som ställer upp för honom. De bidrar också starkt till att Leo börjar se att det kan finnas en annan framtid än inom kriminaliteten. Jag tog mycket tramadol efteråt eftersom det gjorde så ont i hela kroppen. Men med tiden vände det och jag fick kontakt med personer som förstod mig bättre än tidigare och som inte var lika stränga som de andra jag träffat Tidigare inom SOS. Misshandeln och att personer nu börjar visa- att de bryr sig om Leo och gör att han på allvar- börjar fundera på att ändra sin livsstil. Han lämnar stan ett tag för att kunna rensa tankarna- och börja om. Han försöker hålla sig borta från kriminalitet- både för sin egen och sin familjs skull. Men det är svårt. Jag träffar nya vänner. Vi gjorde mycket dumheter också. Det var inte så att jag slutade med allt direkt- liksom det är drogrelaterade grejer som Leo håller på med. Han blir också erbjuden att börja med bedrägerier. Och bedrägerierna lockar eftersom man kan göra snabba pengar. Men står ändå över. Leo får också flera erbjudanden om uppdrag som skulle ge större summor pengar. Men då ska han begå grova våldsbrott. Det var en kille som hade mellan 150 000 till 200 000 på sin skalle. Och jag fick frågan om jag kunde skjuta honom. De, de frågar ju mig eftersom jag var så ung så jag riskerade inte att få något långt straff. De sa att de skulle fixa mat, pengar, boende. Men nej, jag tog inte uppdraget. Jag var inte kapabel det kände jag. och det var, det var också då när jag hade börjat förändra mig. Jag var less på allt som hänt runt omkring mig. Ja, Leo tackar nej till uppdraget om att skjuta någon. Han vill verkligen bättra sig och kunna ta hand om sin familj. Men han har vänner som har gått en annan väg. Jag fick veta att en av mina vänner som jag kunde prata med om allt- eh, varit inblandad i ett mord. Och det, det var en stor chock. Jag tänkte aldrig att han var en sån person- en annan person som Leo känner väl har varit misstänkt för att ha tagit på sig ett morduppdrag och skjutit ihjäl en person. Jag låg hemma och kollade TikTok. Jag scrollade och sen så var det en bild på han som blivit mördad och en bild på han jag känner. Och då tänkte jag vad fan händer och skickade en bild till en kompis och vi, vi blev chockade över att han var misstänkt för mordet. Han är en energikille och tänker inte på konsekvenserna. Han vill ta sig upp i hierarkin, komma så högt upp som möjligt. Men vet han tyckte det var coolt. Jag har hållit mig undan. Jag har låst in mig själv. Jag har inte träffat någon. Det är som att jag har gått under jorden. Leo flyttar hem till stan igen för att komma närmare sin familj. Han står fast vid att han inte ska hämnas på dem som misshandlat honom. Han slutar knarka och flyttar till en egen lägenhet i stan. Men väl där isolerar han sig och går knappt ut av rädsla för dem som tidigare gjort honom illa. För det mesta är jag hemma och spelar tv-spel och jag, jag går ut när jag behöver handla. Sen träffar jag kompisar som jag, ja, men som jag kan lita på på helgerna. Ja, I liknande fall när någon försöker lämna kriminalitet så blir det ofta en lösning att börja om på nytt i en helt ny stad. Leo har ju varit i väg ett tag men han vill ändå tillbaka till stan han kommer ifrån trots att han känner att han har en konstant hotbild mot sig. Jag kan spela 24 timmar om dygnet. Jag bara spelar, spelar, spelar och... ja. Håller mig borta, helt enkelt. Ja, det här funkar ett tag- men när personerna som är ute efter Leo- inte hittar honom- så skickar de hot som riktas mot både honom- och hans anhöriga. Och de här hoten hjälper ju inte direkt Leo- när han ska försöka komma vidare- och skaffa sig ett normalt liv. Ja, ser de mig så jagar de mig. Vart jag än går så måste jag tänka på- vart jag befinner mig- vilka som kan vara runt omkring mig. Men... Eh... Men, nu har det liksom blivit en normal grej för mig. Så som man, man lär sig med tiden och man får acceptera det. Under det senaste årets våldsvåg i Sverige så får Leo fler erbjudanden om att utföra kriminella uppdrag mot betalning. Vilket såklart kan locka när man inte har någon större inkomst och levt i den kriminella miljön tidigare. Jag hade suttit hemma och spelat. Sen var det ett konto som skrev till mig. Och där jag fick frågan om jag ville spränga en port- och jag skulle få runt 100 000 för att spränga- men mycket mer än så fick jag inte veta. De skrev att jag skulle skriva om jag var intresserad- men jag blockade kontot. Det var, det var en självklarhet för mig eftersom jag höll på att förändras. Jag ville jag vill ju inte tillbaka till ruta ett- men om jag vet om jag hade fått frågan när jag var yngre så hade jag säkert 100% tackat ja. För jag har själv frågat om det finns något man kan göra som man kan få pengar för. Ja, Leo har kunnat tacka nej till olika uppdrag. Det visade sig att han kände den som frågade och att det inte gjorde något om han stod över. Men. Den möjligheten har inte alla. Många har tvingats utföra dåd under våldsvågen- till exempel på grund av verkliga eller påstådda skulder till gängkriminella. När vissa har tackat nej så har de och deras familjer blivit hotade. Jag har aldrig blivit hotad på det sättet. Kanske för smågrejer om jag har varit skyldig någon mindre summor- men det har aldrig varit på nivån att du ska hugga någon- för att du är skyldig mig det här. Jag... Jag har kanske svårt att säga nej till folk men till större grejer så kan jag tacka nej. Men om de går på min familj så då har jag ingen val. Så om någon hade hotat med att de skulle gå på din familj om du inte utför den här sprängningen, vad hade du gjort då? Då, då kan jag inte tacka nej. Jag måste tänka på min familj i första hand. Jag kan förstöra mitt liv men jag kan inte förstöra för min familj. De ska inte leva under hot på grund av mig. Om man hade varit yngre så tror Leo alltså att han hade tagit ett annat beslut än han gjorde nu. Och om man hade börjat nappa på den här typen av uppdrag så tror han att livet hade sett helt annorlunda ut. Då hade jag suttit i fängelse eller blivit dödad. Jag hade inte samma konsekvens tänkt då. Jag tänkte aldrig på vad som skulle hända. Allt handlade om pengar. Vad är det då som gör att du inte är en av dem som mördat eller har blivit mördad? Jag har hållit mig undan jobb och låst in mig själv. Jag har inte träffat någon och jag har inte sökt mig till konflikter. Efter den brutala misshandeln tidigare så har Leo blivit misshandlad ytterligare en gång. Trots att han försökt att vara försiktig och hållit sig hemma så mycket som möjligt. Jag tänkte bara inte nu igen. Jag, jag orkar inte. Jag tänkte låt mig vara. Jag, jag har ju redan blivit sunderslagen. Och efter det här blir han ännu mer försiktig med att gå ut från lägenheten. Och trots att det här var ett tag sen, så känner han fortfarande att det finns en hotbild mot honom. Hur är det att leva med den här stressen? Det är, det är jobbigt. Man, men jag, jag har fått lära mig att leva så. Man får planera steg för steg vad man ska göra. I början mådde jag väldigt dåligt psykiskt och tänkte att jag inte kommer kunna göra något med mitt liv. Jag tänkte att jag... Typ skulle utomlands för jag ville inte börja om på en annan ort i Sverige. Jag tänkte att ja men jag är klar med Sverige. Att jag har förstört mitt liv och att jag inte visste vad jag skulle göra. Men Leo har alltså stannat kvar i stan och han har på olika sätt tagit tag i sitt liv. Och det viktigaste är ju för honom att han är nära familjen. Jag känner mig inte hemma när jag inte har dem i samma stad- familjen är det viktigaste som jag har i mitt liv så det känns skönt att ha dem nära oavsett hur hotbilden är Det ligger ju verkligen eh, på agendan nu Vi pratar ju massor nu om unga eh, just kopplat till allt som händer omkring oss och så, så att vi, vi pratar ju varje dag om hur ska vi möta de här barnen, ungdomarna, var ska vi hitta dem, hur ska de hitta oss och sådär. Josefina Gunner är en nybliven nationell avhoppasamordnare vid polisen. Hon började i måndags och de senaste två åren så har hon varit med och byggt upp avhopparverksamheten vid polisen i region Mitt. Som vi berättade tidigare så har ju Leo inte gått via något organiserat avhopparprogram eller genom polisen när han har lämnat kriminaliteten. Utan han har till stora delar gjort det själv genom att isolera sig. För honom har liksom inte funnits på kartan att söka någon hjälp. Att fånga upp personer som Leo är något som man pratar mycket om inom polisen just nu menar Josefina Gunner. Vi behöver ju bli bättre på att... Uh... Identifiera dem och det är både genom uppsökande arbete när vi jobbar liksom aktivt ute i samhället som poliser. Och då pratar vi mycket om att alla, alla poliser i yttre tjänst ska ju veta vem som är eh, deras lokala avhoppadsavordnare. För att liksom, man vet vart man ska vända sig eh, när man har träffat på. En ungdom som, som uttrycker att man vill ha hjälp eller att man vill lämna den här organiserade brottsligheten. Avhopparverksamhet har funnits länge men 2021 så fick polisen, kriminalvården, SIS och socialstyrelsen i uppdrag att utveckla stödet till avhoppare. Och samma år så försvann också kravet på att den som vill hoppa av måste vara över 18 år. Och de senaste åren så har vi ju sett en kraftig ökning av antalet unga i kriminalitet. När man tog bort den här 18-årsgränsen så tänkte man ju så här, "Ja men nu kanske det liksom kommer eh, ösa in ungdomar. Men det har inte, alltså jag, jag kan inte se riktigt ett tydligt trendbrott så– –utan det är fortfarande ungefär samma vad ska säga, typ, typfall– –eller samma, samma ålder och samma tänk som, som de avhoppare som kommer in har. Gruppen som vill hoppa av är oftast lite äldre personer som sett de positiva sidorna av gänglivet men där det negativa tagit över och som nu vill ha ett vanligt liv med flickvän, barn och egen bostad säger Josefina Gunner. Är man lite äldre så har man ju en högre eh, motivation och förståelse för att, att det här kommer bli en jobbig process men den är värt det. För en ungdom så är det svårare att tänka längre fram i det längre perspektivet och, och sträva mot ett mål som är långt fram i tiden. Eh, och, och för vi, en av våra största arbetsuppgifter, eller viktigaste arbetsuppgifter både från socialtjänsten och från polisen och kriminalvården är ju att, att jobba med motiverande samtal. Eh, och då vill man ju gärna sätta... Liksom, mål och tänka på framtiden och så vidare. Och det kan ibland vara en utmaning ju yngre man är. Leo sa ju tidigare att han inte kommer att hämnas de som utsatte honom för misshandeln och som hotar honom än idag. Det är inte värt det. Okej, okay, de har skadat mig men de kommer säkert stöta på sina egna problem i livet och då får de smaka på det. Om... Om de fortsätter med kriminaliteten så kommer det sluta dåligt ändå. Det är bara en tidsfråga innan det tar slut. Politikerna kommer ju med förslag på förslag på hur man ska komma åt genkriminaliteten. Och Leo, han följer debatten. Och en sak som han tänker på när det gäller att förhindra att ungdomar hamnar i kriminalitet är att fokusera mer på behandlingen som ges på HVB-hemmen. Ta ut ungdomarna och gör någonting som, men de aldrig gjort eller varit med om förut och försöka få dem att hitta nya hobbies för eh, jag mådde bra när vi till exempel åkte godkart eh, när vi åkte godkart med HVB-hemmet då, då mådde jag bra och kunde tänka på andra saker och ta, ta barnen och laga mat jag vet, alltså vissa ungdomar kanske är lata och inte orkar göra så mycket om dagarna de... Och de som inte vill göra en förändring, de kan man inte göra så mycket åt. Men de som vill förändras ska man försöka hjälpa på bästa sätt. Ali har ju följt våldsvågen hemifrån och läst om ungdomarna som dras in i skjutningar och sprängningar. Genom att berätta sin historia i p Krim så hoppas han få andra att inte göra saker åt gängen. Hur små uppdrag det än rör sig om. Ungdomarna vill visa de äldre att de kan döda någon. Men eh, framförallt gör många det för pengar. Men eh, pengar det är inte allt. Det går att lösa pengar på ett annat sätt. Mycket, ja, ett mycket bättre sätt. Du kommer aldrig att kunna leva ett normalt liv om du väljer kriminaliteten. Det är tragiskt att så många går och skjuter folk för pengar som de gör nu. Nej, men när man är yngre så tänker man att man är smart och inte kommer att åka fast. Men äh, man, är, man är inte så smart som man tror då. Hoten ramlar fortfarande in ibland från kriminella. Men samtidigt är Leon nu mer hoppfull om framtiden än tidigare. Jag är stolt över att jag har gjort en vändning på livet. Att jag har jobb och egen lägenhet. Jag är väldigt glad att jag står här idag. Och att jag har familjen nära. Jag ångrar mycket saker som jag har gjort. Och jag önskar att jag kunde spola tillbaka tiden. Men... Man får ta det som kommer dag för dag. Jag, jag försöker ju bättra mig nu. När man brukar fråga en person om vad den tror att den kommer göra i framtiden- så får man ofta svaret att den personen vill ha familj, exantal barn- eller att man vill nå någonstans i karriären. Men riktigt så låter det inte när Leo får den här frågan. Jag vill ha ett stabilt liv som bara flyter på. Jag vill leva som en vanlig människa med rutiner, utan stress- när tror du att du kan sluta titta dig över axeln? Jag vet inte faktiskt. Det är omöjligt att svara på. Du har lyssnat på Petri Krim om Leos väg ut ur gänget. Hoten och de kriminella uppdragen. Producent var Jenny Hellström, reporter Naimi Lundegård och ljudtekniker var Johan Hörnqvist.